Ви казали назвати кличку Можна було цього вже не говорити Ясно, що Бронка дурили Там той не називався вечором Борис проговорив це слово у зв'язку з порою дня А він, дурень, приліпив його до людини Осмішився ти, брате, на цілого А роззявам так і треба Коли йде... Знову той капральський тон «Познайомились ви з вечором?» Я не знайомий з ним особисто Один раз бачив, як він виступав на ярмарку на возі Зелений запалює, не пропонуючи Бронкові Виглядає на інтелігента Міг би подати себе і за викладача гімназії І за інженера чи лікаря То добре Досі з поняттям «комуніст» У середнього нашівця в'язався образ безробітного люмпен-пролетаря або здекласованого інтелігента, який, від нікуди діватись, опинявся в таборі бунтівників. Особа Зеленого була наочним запереченням невірності цього погляду. Не без значення був для Бронка і той факт, що Зелений мав вищу освіту. Був час, коли Філіпчук, бажаючи покласти на лопатки недосвідченого у полеміці юнака, вигукував, що кому не хочуть тільки ті, кому нічого втрачати. Одне слово, голота а голота не зможе створити комуністичної держави, хоч би з цієї причини, що тут замало одного сліпого фанатизму. В тих ділах потрібні і складний адміністративний апарат. Потрібні високоосвічені, знаючі люди, які керували б тим апаратом, репрезентували державу за кордоном, а де ж серед голоти знайдуться такі? Юнак глибоко страждав від такої образи. Відчував усю демагогічність слів свого співрозмовника, але бракувало йому знань і полемічної вправності, щоб відбити атаки шефа. Тим-то Зелений уже самим своїм існуванням бив, хоч і з запізненням по Філіпчуку і йому подібних. «Ви помилились, завадко? Тут не було вечора!» – вириває його з задуми голос Зеленого. «Обидва нещирі поміж собою. Обстановка для Бронка до того гнітюча, що мав би велику охоту вийти з кімнати. Розчарований». «Скільки вам років, завадко?» Боронко Червоніга за свої 24 з чимсь. «Як довго займаєтесь революційною діяльністю?» «Яка там у мене революційна діяльність?» «Як то? Ви ж член окружкому. Очолюєте відділ праці з сільською молоддю. Це по-вашому недіяльність? «Затинаючись, а все ж таки хвилюємося, брате. Боронко розповідає Зеленому про збройну готовність революційно настроєної молоді села Вишня. Не розповідає, а звітує ділово, без зайвих коментарів. Спостерігає Нишком, як його слова поступово будять у Зеленім прихильне зацікавлення. Зникає непрониклива маска офіційності з його вузького інтелігентного обличчя. Вбронка теж підвищується настрій. Втрачає контроль над словом і сам починає захоплюватись своєю розповіддю. Бравує словом «гвер» наче жонглер кулею. Інструктор ЦК, який спершу справді загорівся тим, що чув, бо й сам підсьобував бронка за охотливими понуками «ну-ну, добре-добре», згодом починає зримо остегати у своєму захопленні. Спокійніше, Заватко, про такі справи – спокійніше. Така наївна довірливість ще може бути дозволена сільським хлопчакам, але не тобі, революціонерові зі стажем. А ось для чого було поставлено питання про стаж партійної діяльності. Перш за все «зброя» – це гучне названня. Фактично, та зброя майже не має практичного значення. Це, мабуть, останки амуніції ще з світової війни. Бронко в ім'я правди мусить признати зеленому деяку рацію. Так, дійсно, у хлопців є ще австрійські гвери. Але й не бракує новітнього озброєння. Зброю ви їм постарались чи здобули самочинно? Самі придбали. Звідома окружкому чи самовільно? Та так, пробує посміхнутися Бронко, аби не знала права, що робить ліва. А ви знаєте, що це антипартійний метод. Мовчите? Значить, знали. Ще щодо гвинтівок. На жаль, цими заржавілими, непридатними для практичного вжитку гверами прекрасно стріляє і попадає в ціль провокатор. Оте нерозуміння конспірації, ота каригідна довіра до всякого, хто заговорить до тебе в рідній мові, то наша погуба, завадко. Затям це собі. У цьому відношенні робітничий клас переріс їх на 10 голів. Бронко починає заступатись за своїх вихованців. Цим річ ясна вигороджує і себе. Він згодний з товаришем Зеленим, що сільська молодь ще не має достатньо виробленого відчуття конспірації. Але з другого боку, хлопці не звіряються першому ліпшому скраю. Відчиняють свої серця навсі ж тільки тим, що їх добре знають. А поодинокі випадки провокації можуть трапитися в будь-якій організації. Таке узагальнення не робить позитивного враження на зеленого. Ще ранувато вам, завадко, робити такі висновки. Я хотів вас спитати, чи ви знаєте їх так добре всіх, як вони вас. Вам ніколи не приходило на думку, що та наївна сільська довірливість може бути і маскувальним костюмом для провокатора? Чому ви думаєте, що провокатор мусить обов'язково краватку носити? Хіба ви не чували про випадки, коли провокатор виступав у ролі наївного сільського парубчака? Кого ось для прикладу можете ви конкретно з чистою партійною совістю рекомендувати на відповідальне завдання? Бронко з деякою надумою. Називає шість прізвищ, хоч фактично, глибоко по совісті, міг би головою ручитись лише за чотирьох, а може лише за трьох? А скільки їх усіх в організації? Двадцять три, власне, двадцять два. От бачите, а в Радянський Союз ніхто не хотів з них. Ви нікому не приобіцяли переправу через кордон. Чого ж ви мовчите, завадко? А втім, можете і не відповідати. Я зроблю це за вас. Так, були такі, що просилися за збруч для вишколення у військовій справі. Вгадав я? Зелений закорює, цим разом простягуючи портсигар і Бронкові. Чи люлька миру глузує себе чи з нього в думці Бронко? зелений знову переходить на батьківський тон. Зрозуміло, природно і закономірно, завадко, що все молоде, прогресивне, революційно настроєне тягнеться туди, за збруч. Та треба у всьому здоровим глуздом керуватись, молодий друже. По-перше, було б політичним ляпсусом обезглавлювати галицьку молодь, перекидаючи що краще серед неї так би мовити, її мозок – зазбруч. По-друге, як на таку масову акцію подивилася Польща – мирний сусід Радянського Союзу? Не можна, хлопці, так безпардонно нехтувати всякими міжнародними договорами і конвенціями. По-третє, є ще й такі серед вас, які не розуміють, що в даному випадку не йдеться про туристську поїздку – а про майбутні партійні кадри, іншими словами, молодий товаришу, тут, крім сто разів провіреної політичної чесності, потрібна ще й голова на карку, добровольців можна набрати скільки завгодно, а який сенс? Поминаючи вже те, що кожна така переправа це подекуди риск життя. То такі хлопці, що й самого чорта не бояться. «Будемо вірити. Але щось мені здається, що більшість з них, як сказав Гейне, має відвагу сотні левів і розум одного зайця». Бронко раптом усвідомлює собі, ніби цю свідомість влив йому хтось крізь горло, що, незважаючи на однаковість їхніх політичних переконань, поміж ним і зеленим лежить непрохідне сіре полотнище – яке не дає їм порозумітись до кінця. Ви маєте ще щось сказати мені, завадко? Хотів щось запитати. Слухаю вас. Мене треба слухати уважно. Чи ж ви, товаришу, обернулись боком до мене? Ви не дивуйтесь, товаришу Зелений. Тонкі губи заломлюються іронічно. Я нічому не дивуюсь, молодий чоловіче, отже а все ж таки організація переправляє когось через збруч. Маю на думці в крайніх, необхідних випадках. Голос мемравий, як у змоклого кошеняти, але що порадиш? Вам теж завадко романтики захотілось? З нього не сміються, йому співчувають, жаліють, як дурника» то не романтика, товаришу Зелений. Бронко збирається з усіма силами, щоб викликати в нього, бодай наостанку, позитивне враження від своєї особи. А велика життєва конечність. І знову, як бувало, здається молодому завадці, що тільки відсутність вищої освіти в нього є причиною, що йому важко звичайними словами передати полум'я своїх думок і почуттів. «Аж конечність – мус!» З батьківською поблажливістю питає товариш СК, на що Бронко відповідає з суворою серйозністю. «Мус – товаришу представник СК. Тоді слухаю вас!» Він сідає, закурює, знову забувши почастувати Бронка. Бронко говорить монотонно – з деякою сором'язливістю, саме тому, що доводиться називати високі матерії власними іменами. А в поточній розмові, не стрибуни, це звучить неприродно. Повірте, товаришу Зелений, що довше не можна без справедливого пізнання тамтої нової дійсності. Ота залізна завіса, що нею припікають нам очі вороги, це одна рана, Одна невимовна мука для мене і тисяч таких, як я. Зрозумійте, дорогій товаришу, що тисячі тисячі нас роками б'ються в тенетах поміж двома крайностями. З одного боку, щаслива, неподибувана досі в історії ера людства, мало що нерайське життя на землі, іде малюнки святково одітих в українські народні строї хлопців і дівчат. З невід'ємною бандурою, фото нових височенних будов, великанських казкових розмірів техніки, графічні порівняння видобутку чавуну, вугілля, машинобудування за царської Росії і тепер, небувалих висот розквіт культури народу, ліквідація безробіття, безземелля, неграмотності, фантастичний ентузіазм праці. Безприкладна відданість вождю і партії З другого боку – розповіді утікачів Неймовірні вісті про терор, арешти людей Документи про голод на землі шпихліра Європи Система шпіонажу і підозрінь Психоз, шкідництва і провокації Хвороблива недовіра без пізнання об'єктивної дійсності, за збручем, важко уявити собі дальшу діяльність організації. Без цього самопереконання, без цієї очної явки з дійсністю, йому і сотням таких пропагандистів, як він, буде морально важко доносити священний вогонь у широкі маси. Чи розуміє його як слід товариш Зелений? Не йдеться про сонце без плям. Йдеться про правду. Яка б та правда не виявилась при очній явці, він, бронкозавадка і його співтовариші і співровесники однаково не відступлять півдороги. Всі вони разом і кожен зокрема мають у запасі аргументи, які нікому не дадуть збити їх з правдивої путі. Мета ясна, ідея прекрасна. Товариш Зелений не поспішає з відповіддю. Та й Бронкові поки що досить, що його вислухали з добросердечною увагою. Бронко бачить перед собою прихильне, зогріте усмішкою обличчя і відчуває реально, сказав би, намацально, як добра, тепла хвиля щирості іде від зеленого до нього. Бронкові ясно, що та людина рідко усміхається, і тому Лебонь – Її усмішка здається такою дорогою. Отже, запитує Зелений інтимно, а ще, крім того, яка причина, чому ви хочете в Радянський Союз? Бронкові стає трішки непосвійський. Невже ж він має мене за демагога, який за високопарними, патріотичними фразами скриває свою практичну причину? А може, цей чоловік має дар проникати в такі закутки людської душі, куди навіть промінь власного розуму не дістається. Є в тому погляді щось таке, від чого людина маліє внутрі? Я хотів би вчитись там. Вчитись можна і у Кракові, або Варшаві. Так, але у Польщі, зрештою всюди, крім Радянського Союзу, треба мати формально закінчену гімназію – щоб поступити в університет. А вам хочеться диплома про закінчення вищої школи? По прикрій хвилі вагання? Так. У вас є дівчина? Чого ж ви червонієте, завадко? Це природно? Так. Зрозуміло. Нічого-нічого. В дечому маєте багато рації. А тепер я хотів би дати вам... Одну дружню пораду. Якщо не можете говорити зі мною абсолютно щиро, то дозволяю вам мовчати. Так буде більш по-чоловічому. Ви не служили при війську? Тепер не беруть в армію українців. Як яких? Мене не взяли. Таких, як ви, і не візьмуть. Він перекладав без очевидної потреби газети на столі і спитав іншим тоном, наче б хотів дати пізнати, що кожна тема вимагає і своєї окремої інтонації. «Так, вам завадко важко уявити собі радянську Україну як конкретну державу?» Бронко поспішив з відповіддю. «Не лише це, товаришу Зелений. Я мушу правду знати, правду!» Повторив гарячково, «Інакше мені морально важко переконувати, агітувати інших. Ви повинні мене розуміти», – попросився по хлоп'ячому, що й викликало батьківську усмішку на губах зеленого. «Ви маєте рацію, завадко, і я вас розумію. Ви не можете погодитись з протиріччями, яких там не може не бути» потім ті діаметрально протилежні оцінки в пресі наших друзів і ворогів. Я згодний з вами навіть у тому, що ми інколи втрачаємо почуття міри у пропаганді, чим, знову згодний з вами, замість користі наносимо шкоду справі. Все так, Броніславе Завадко? Але все це має свій причиновий зв'язок. Кавза і... Консенвекція виходили до гімназії, правда? Причина і наслідок. І це стосується всього економіки, політики, побуту. Крім того, до речі, це стосується не тільки вас одного. Ви, товариші, коригідно мало читаєте теоретиків марксизму. Цитати в цьому ви майстри але цитати годяться для скріплення ґрунтовно прочитаного матеріалу. А у вас вони самоціль. Коли побуваєте самі в Радянському Союзі, тоді вам стане багато дечого ясним. Зелений говорить в такому аспекті, ніби поїздка Бронка в Радянський Союз певне і вирішене питання. Зелений не міг не запримітити враження, яке викликали в Бронка його слова, бо зараз же уточнив. Слухайте, Заватко, не вважайте мої слова за думку цека. Я не хотів би вводити вас в оману. Проте мені здається, підкреслюю, це мої особисті міркування, що саме ви – підходяща кандидатура. Буду про вас говорити з товаришами. Так само відносно Іспанії. «Підберіть хлопців, не більше п'ять-сім. Думаю, що вам ясно, якими вони повинні бути. І десь наприкінці, а може ще всередині літа, поїдете здобувати освіту. А тепер залиште мене самого. Стривайте», – завернув його, – «щодо ідеї поїздки у Радянський Союз. Нікому, але то абсолютно нікому ні слова». Ні натяку навіть. По-перше, це вилами по воді писане. А по-друге, на цій переправі через збруч найбільше пасуться провокатори. А тепер ідіть. Байку про вечора теж забудьте. «Іди і не оглядайся», – пожартував. Сталося. А власне, нічого і не сталося. Ні, сталося. Збулося в мріях. Бронко вражений дивним спокоєм у собі. Чому це так? Колись йому здавалося, що з приводу такої новини ходив би ногами до гори, а тепер лише ревно до безсилля збентежений. Проте вистачило йому вийти в ніч на повітря, як настрій у нього відразу і різко перемінився оповело його цілого солодке перечуття волі і простору, воля і простір. Не вадив його сприйманню легендарної України над Дніпром той факт, що навкруги тулилися хата до хати, паркан до паркана, вікно до вікна, а всередині забудувань ліжко до ліжка, кухня до дверей, двері до вікон, адже за цим згустком будинків і людей йдуть дороги. Дороги ті перетинають поля, луги, ліси, знову села і знову міста, аж за річкою Збруч поєднуються степами України та берегами Дніпра. Радянська Україна була для Бронка, як і для тисяч йому подібних, обітованою землею за три-дев'ять земель, безмежно рідною і неуявною водночас. Добре знана з дитинства історичність Змішувалася з невідомою сучасністю Мене кілька місяців І він, Бронко Син старого Йосифа Завадки Уродженець міста нашого На Покутті Галицької провінції Маршируватиме по обітованій землі Як оце тепер По нашівському тротуару І то не буде ані сон Ані міф Ані фата Моргана А реальна дійсність Степовий вітер битиме йому в обличчя. Куйовдитиме волосся, Зустрічні люди посміхатимуться йому дружньо І киватимуть привітно головами, А він, упоєний щастям, Напівпритомний від великої нелюдської радості, І тиме перед себе сонцем у серці, Вдихаючи аромати легендарної, Намріяної Тарасової землі. А раптом хтось, Пацнув його чимось мокрим по потилиці З хлопче Та ж там хмародері і важка індустрія А ти маршируєш галицьким поділлям Що тобі руками втовкмачував в голову Борис Каменецький Ех ти, маломістечковий обивателю І треба такого збігу обставин Щоб якраз у цей момент зайшов йому дорогу Каменецький Бачився? Ага Бронко вперше за все їхнє знайомство не був радий зустрічі з Борисом. Побоювався, що Борис стане його розпитувати. Дотепер у цьому відношенні не мав секретів перед своїм вчителем. Пам'ятав наказ товариша з ЦК. Абсолютно нікому ні слова, ні натяку навіть. «Ви звідки, Борисе?» заговорив Бронко тим штучно збудженим тоном, яким бажаємо свого співрозмовника відвернути від неприємної для нас теми. «Я щось не чую тебе добре», – показав Каменецький пальцем на вухо. Бронко зрозумів його. Товариш дає йому пізнати, що чекає від нього щирішого слова. «Як же мені бути, дорогий товаришу? Я ж не можу сказати тобі правди. Маю суворий наказ мовчати» але нещирість супроти тебе – підлість. Бронко поділив правду наполовину. Змовчав про можливість своєї поїздки в Радянський Союз, а признався, що зустрів вечора, як виходив від Зеленого. Не чекав, що ця, на його думку, благенька вістка зробить таке сильне враження на Каменецького. Ніколи ще не бачив його Бронко таким, опановано розгубленим!» Борис почав його пильно і детально розпитувати про зовнішність вечора. Вислухав, зітхнув полегшено. «Ти помилився? То не міг бути він!» Боронко так само не повірив Каменецькому, як перед часиною Зеленому. Ніяк не міг зрозуміти, про що їм ідеться. Адже той чоловік справді вечір. Так і залишився з нез'ясованим почуттям, що поступив невластиво, а найголовніше – непоправимо. Перечуття цим разом не завали Бронка. Був це початок трагічних подій, що розігрались пізніше. Не захотіла доля? А як же ж доля? Не буде цей же порядний соціаліст – на кожному кроці покладатись на Бога, дати скуштувати Йосифові завадці солодкого напою помсти. Так він, слухайте ви мене, обмірковував собі, так представляв собі у своїй уяві, так вимальовував перед очима душі, як то він, відповідальний редактор, прошу вас, буде гоцкати по черзі Зілінського, Ванштока, Філіпчука. А при тому пригадувати їм, мовляв, прийшла коза до вуза і сказала «ме», коли з усіх його побожних мрій знову Бог приплентав звідкись, вийшов пшик. Невгамовний Юлько Скиба, коректорина нещасний, не порадившись з відповідальним редактором, відразу і видніше – що шмаркач не служив при війську і поняття немає, що таке субординація? Не спитавши його думки, хоч би про людське око, сам відніс рукописи у друкарню Філіпчука. А воно, може, і добре так, бо, по перше, як не як, Бронко там працює. А по-друге, і кость уже не такий бутний та фудульний, що колись. І справді, Відколи Філіпчукові стало відомо, що у нашому планується газета українською мовою, але не українська, підкреслював Кость, і що обидва завадки мають безпосереднє відношення до неї, він явно, без усякого дипломатичного переходу, змінив свою тактику відносно Бронка. Першим конкретним доказом цього було звільнення Рудого з роботи. Дістав двотижневе попередження і відійшов без помруку протесту, з підібганим під себе хвостом, наче копнутий собака. Завадко. Звертанням на прізвище шеф, очевидно, хотів підкреслити своє ставлення до бронка як дорослого чоловіка. Я це зробив винятково задля тебе, і ти, прошу я вас, повинен оцінити це. А я що? «Недооцінюю, хіба?» «Лише те, але це, може, вам і не перешкоджає, що не вірю вам ані тілечки, що чорне за нігтем. А поза тим, що мені? Можу бути, як і колись, вашою правою рукою. Я не проти». Грубить йому шмаркач, а найкращою відповіддю був би заушник, аби йому аж свічки в очах стали» коли б для цього, крім сили, на які ще не збуває Костеві Філіпчукові, не потрібно було б ще й здорових нервів. А нерви у бронкового шефа стали слабенькі. А може, той лайдак навмисно провокує його, щоб шеф зірвався? Від такого босяцюри всього можна чекати. І, власне, тому йому навмисне кость ще раз запанує над собою. Хоч таке самопанування теж чимало здоров'я коштує. Ось на що зуживається в наш час цінна енергія ініціативної, без фальшивої скромності, скажемо, небуденної на нашому галицькім смітті людини. «Я не знаю, що тобі на цей казати, Бронику. Ти нагадуєш мені? Ану, на, приклади свою руку мені на серце, як воно товчеться. Товкли би тобою чорти в пеклі». «Не хочеш – не треба. Нагадуєш мені, прошу я вас, знаєш кого? Погану жінку. Відьму, прошу я вас. Чоловікові раз в житті посковзнулась нога, а та відьма, прошу я тебе, буде йому ціле життя випікати очі тим одним грішком. Слухай, коли так розібратись по-справедливому, то хто ти? Шмаркач проти мене, так чи ні?» Допустимо Та не допустимо, тут нема що допускати, бо ж це факт Факт, прошу я вас То для тебе, шмаркача, прошу я вас не досить того, що старший від тебе чоловік на добавок твій шеф, який дає тобі хліб, а я йому свою працю Бронику, ти заткаєшся чи ні? Дає тобі хліб і працю Признається, що зле зробив, тобто не те, що зле, а необдумано поступив, коли у свій час замінив тебе рудим, То тобі ще мало цього?